Padlásszoba Elindultunk a hóesésben. Daniel ment elől, maga mögött húzva a fával megrakott kocsit. Nem engedte, hogy segítsek, úgyhogy én utána csaplattam a hátizsákommal. Fázott a fejem és a kezem. Gondoltam, jobb lesz, ha zsebre teszem a kezem, és ahogy benyúltam a zsebbe, valami megakadt az ujjaim között. Kihúztam, és első pillantásra azt hittem, hogy egy zsebkendő. Aztán, ahogy kibontottam, rájöttem, hogy egy csipkés figyula az. Figyelj, mi lenne, ha ezt a fejemre tenném? Nagyon fázom, szóltam Dennyelnek, aki maga is hajadon főtt volt, és piroslott az orra meg a füle. Hát, így is elég feltűnő vagy, de szerintem nyugodtan felteheted. Úgy is alig van ember az utcán. Hiszen most van ebédidő. És különben is esik a hó, mondta a fiú. Feltettem a fejemre a csipkés förbedvényt, és örültem, hogy nincsenek tükrök az utcán, mert el tudtam képzelni, hogy milyen nevetségesen festek benne. Persze, apa biztosan azt mondaná, milyen helyes vagy, nyuszi fül, hiszen ő mindig az olyan dolgokért bolondult, amelyeket mások nem néznek jó szemmel. Az biztos, hogy a habókos természetemet tőle örököltem. Átvágtunk egy szűk utcán, aztán Dennyel behúzta a kocsit egy házudvarába. Ott fagyoskodtam, amíg lerakta a fát, és azt is láttam, hogy egy szakállas, nagy darab férfi, némi apró pénzt nyomott a kezébe. Dupó úr volt az, mulatságos házi köntösben és kockás posztó papucsban. Dennyel mosolyogva jött felém, a kocsi nyikorgott, ahogy maga után húzta. – A jövőben vannak még ilyen szerkezetek? – bökött rá az Én akárhogyan kutattam az emlékezetemben, nem tudtam visszaemlékezni arra, hogy valaha is láttam már ilyet. – Biztosan – mondtam bizonytalanul, de szerencsére de semmit nem vett észre. – Ha te tudnád, hogy miféle gépek vannak a jövőben – kezdtem lelkendezni. – Televízió? – Rádió? űrhajó! Számítógép? Kezdtem sorolni, és a fiú teljesen lázba jött ezektől a számára ismeretlen szavaktól. – Tellem, mi csoda? – kérdezte, és én megpróbáltam elmagyarázni a tévé működését, de igazából nem sikerült. – Egy doboz, amelyikben benne van az egész világ? – kérdezte csodálkozva Dennyel, és csak akkor kezdett valamit megérteni, amikor a fotókról és a filmről beszéltem neki. És azt tudod-e, hogy pár évtized múlva már emberek fognak röpködni űrhajókkal a föld körül, és még a holdra is leszállnak? Kérdeztem diadalmasan, de ezt már Dennyel nem hitte el. Hát, ez lehetetlen, mondta, és mosolyogva ingatta a fejét. Ilyen csak a regények belétezik. Pedig mondom, hogy így lesz, hidd el, erősködtem. És hogyan fogadták őket a hodlakók? Kérdezte még mindig kételkedve Dennyel. Ettől meg én jöttem zavarba. A holdon nem lakik senki. Teljesen üres, homoktenger az egész. Mondtam. Olyan, mint az afrikai sivatagok? a Dennyel. Nem, sokkal hidegebb. Válaszoltam és megborzongtam. Te fázol, Mari! Vagyis, Juli, mondta a fiú. Gyere, elviszlek hozzám, ott megmelegedhetsz. én pedig hozok valami ennivalót. Vegyél egy kis sült csirkét, kérlek, szépen! Ábrándoztam, mert majd meghaltam az éjségtől. Tudtam, hogy anya este röpogos csirkét süt a sütőben. Ó, oh, bárcsak otthon lehetnék, gondoltam. Tényleg, mit fognak tenni, ha hiányzom a jövőből, és ha már is sincs oda át? Elképzeltem, Anyut, amint csavarokkal a hajában magyaráz a rendőrségnek. A lányomról van szó, ugye, értik? Pöttyös blúzban ment el itthonról ma reggel. Fekete kabátban is. Nyuszifüles papucsban. Igen. Igen, papucsban. Igen, ekkora hóban. De várjanak, nem is pöttyös, hanem csíkos pólóban ment. Vagy miben is? Ja, haj, nem tudom, nem tudom. Zokogja majd, és közben odaégeti a csirkét, bár azt rendőrök nélkül is gyakran megteszi. Hívd fel a kórházakat, mondja majd a pának, és a patárcsáz. Halló! Kórház? Elveszett az én kis nyuszi fülem. Hogy milyen volt? Úgy, hogy milyen volt a szőre, Kivel beszélek? És ekkor a palecsapja majd a kardlót, és kidobja a telefonkönyvet a kukába. Idáig értem álmodozásaimban, amikor eljutott a tudatomig Dennyel hangja. – Érted, az ilyen szegény gyerekek, mind mi, sohasem esznek sült csirkét. – Érted? – Júli. – Érted, Juli. Érted, – Juli? kérdezte újból, mert nyilván nem tudta, hogy miért nem válaszolok. – Aha – mormogtam, és egy nagyot nyeltem. Szemeim elől eltűnt a pirosra sült csirke, a salátával és krumplival együtt. – Megérkeztünk. Ált meg a fiú egy csúnya piszkos falubérház előtt. A kocsit behúzta az udvarba, aztán a hátsó bejáraton keresztül maga után vonszolt egy kórhat lépcsőn. – Az emeleten laksz? – kérdeztem, és ő elnevette magát. <gül> – Hogy is mondhatjuk? – válaszolta, és csak ment, ment, egyre feljebb a lépcsőn. <gül> – Hát de egészen ki akarsz fárasztani? – nyöszörögtem. Mert úgy éreztem, már nem bírják a mászást a lábaim. Nincs itt lift? kérdeztem. Nincs, de már feltalálták? válaszolta Dennyiel, még a gondolataimat is kitalálta. Már itt is vagyunk, mondta, és betuszkolt egy sötét, penészes szobába. Ez egy padlás szoba, itt lakom, mutatott körbe a nyomorúságos odun. Úgy tűnt, mintha még büszke is lenne rá. Egy öregembertől örököltem. Ő meghalt, mondta Dennyel. Itt halt meg, rémüldöztem, és még a hideg is végigfutott a hátamon. Dehogy, ha az utcán miközben kódult, magyarázta a fiú. Nagyon kedves ember volt, mintha a nagyapám lett volna, úgy szeretett. Neked sosem voltak szüleid? kérdeztem, és Dennyel elnevette magát. <hállt> De, képzeld el, hogy voltak. Mit képzelsz a múltban... Vagyis hát most szülőknél küljön világra a gyerek? Voltak, de már régen meghaltak. És a kis húgom is. Folytatta, és elkomorult az arca. Nincs is itt olyan hideg, ugye? Váltott gyorsan témát. Láttam, hogy nem akar a szüleiről beszélni. Tudod, az alattunk lévő lakásokat fűtik, és felszáll ide a meleg. Itt van az ágya mellett a kémény. Kopogtatott meg egy oszlopszerű valamit. Itt egy kis kenyér, Edmek, aztán mindjárt hozok valami mást is, mondta Dennyel, és se szó, se beszéd faképnél hagyott. Nuszi fül a múltban, képzeltem magam elé egy rémregény címét. Olyan volt, mint egy rossz álom. Körbenéztem. Két tetőcserépnyi, falatka ablak volt, a szoba minden világítása. Úgyhogy szinte semmit nem láttam. Lassan szokta meg szemem a sötétséget, és kezdtem kivenni a parányi szobatárgyainak körvonalát. Egy mosdótá volt benne, egy ágy és egy fadobozban ruhák. Elég rossz szag volt, de a körülményekhez képest rend. Farkas étvágyjal faltam fel a kenyeret, amit Dennyel hagyott ott nekem, aztán levetettem a pulóveremet, a cselédruhát, és megpróbáltam megszabadulni a szűk cipőtől. Nagyon nehezen ment, úgy beledagadt a bokámba a fűzős satuba. De jó lesne egy forró zuhany, gondoltam, és jobb hiány ledöltem az ágyra. Úgy besüppett alattam, hogy hajszányira kerültem a föltől. A fejem felett levő ablakon át láttam, hogy hogyan kavarognak kint a hópelyhek.